születés. Ahhoz szeretünk, ott az otthonunk. Az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem. Oliver Wendell Holmes Három évvel később egy építkezés kellős közepén álltam, és ingerültem vitatkoztam a munkálatok vezetőjével. Megmondtam, hogy ezen ne változtassanak! Kiengedte ezt meg? A férje, Mrs. White, felelte a férfi idegesen toporogva, miközben megnyalta a kiszáradt száját. Hol van, Andrew, azonnal beszélnem kell vele, mondtam feldultan. Ott fent, intett az épület egyik magas pontjára, ahová felpillantva elén tárult a kép, ahogy a férjem nagyhívvel teljes szenvedéllyel magyaráz valamit az egyik munkásnak. Ahogy rászegeződött a tekintetem, az összes haragom elpárolgott. Láttam rajta, hogy boldog, olyan átéléssel végezte a munkáját, megtalálta benne önmagát. Ezért annak a néhány vacak falnak a lebontása már nem is igazán izgatott. Mikor felfedezett a szemeivel, integetett, és az ujjaim mutatta, hogy öt perc is lejön. Amikor leért, meglepetésszerűen mögém lépett, hátulról átölelt és a nyakamba csókolt. Nem létezett számomra nagyobb boldogság ennél. – Mi történt a falaimmal, Mr. White? – vontam tréfásan kérdőre, ő pedig csak vigyorgott szélesen. – Lebontottam őket. Talán bánja, Mrs. White. Szerintem így sokkal világosabb lett, és a tér is tágasabb. Nézd csak meg! – a terveimet mutogatta. Megpördültem, átöleltem a nyakát, és megcsókoltam. Csodálatos tervező vagy. Elképesztő, amit létrehozol, de a legszebb munkád még mindig az a ház, amit nekem terveztél. Suttogta a számba. Amit megterveztem, te felépítetted. Mosolyogtam. Amit te megálmodsz, én megvalósítom. Mondta mosolyogva a közösen létrehozott vállalkozásunk mottóját. Nem csak a munkában, Mr. White. Tettem hozzá rá sandítva. Hogy van a kis pocaklakó, simított végig a kerek hasamon. Már a terhesség vége felé jártunk. Jól, reggel a kistoni kérdezte, mikor jön már a kisuga. Nagyon türelmetlen. Nem jobban, mint én. Gondolkodtál már a nevet illetően. Igen és végre döntöttem. Hél lesz a neve. Héli White. Sokszor eszembe jut, hogy Entani biztos meghatódott volna, ha tudná, hogy róla neveztük el a kisfiunkat. Nekem valami azt rúgja, hogy tudja. Mosolyodtam el. Mindent előről kellett kezdenünk, de megérte. Most élhettük az átlagos emberek egyszerű életét, és határtalanul boldogok voltunk. Nem kellett többé rettegnünk. Andrew helyét Tony vette át az üzletben. Időnként felhívott, érdeklődött, hogy minden rendben van-e, nincs-e szükségünk valamire. drew nem kereste, mert nem akart az életünkbe különösen belekavarni, vagy régi sebeket feltépni. Elmesélte, hogy Simon holtestét testét egy mexikói utcán találták meg, fejében egy golyóval. Egyértelműen kivégzés volt. Az ostoba szembeszállt rámire ezzel, és megkapta méltó büntetését. Nem tudtam őt sajnálni. Úgy éreztem, ezt apám haláláért is megérdemelte. Olivert pedig a terhelő bizonyítékok birtokában elkapta William szűnök csempészésért és gyilkosságért. életfogytig tartó büntetést kapott. Merenket a börtönben az elkövetett gasságain. Elena és James összeházasodtak. Úgy tűnt megtalálták egymás mellett a boldogságot. Sok időt töltünk együtt, főleg mert James is átköltözött a munkája miatt a nyugati partra. Minden olyan tökéletes lett. Végre igazi család lehetünk, életünk boldogan és gondtalanul a legszebb, legbékésebb tengerparton, amit valaha láttam. A következő két év viszonylag bonyodalmak nélkül zajlott. De ha akadtak és gondjaink, az a hétköznapi ember problémái voltak. Boldog voltam, mert úgy tűnt, mindent magunk mögött hagyhattunk. A múlt sötét árnyai messze kerültek. Andrew is lassan kiengedett, és elmúlt az állandó paranójája. Eleinte minden neszre egy gyanú zajra összerezzent, minden furcsa dolog mögött összeesküvést vagy veszélyt szimatolt. Mára azonban minden a helyére került, minden tökéletes volt. Az érzéseink az idő múlásával egymás iránt nem, hogy koptak volna, de egyenesen felerősödtek. Elszántam bizonyítani akart, és mindent megtett, hogy boldogok legyünk. Ő tényleg az az ember volt, akire vágytam. Az élet azonban nekünk is tartogatott még egy-két éles csavart. Már tudom, hogy a boldogan éltek, amíg meg nem haltak után sem áll meg az élet. Mégsem volt olyan felhőtlen a boldogságunk. A kis hélé megszületése után felborult az addig kialakított nyugodt kis világunk. Már két gyerekes család lettünk, és valahogy csak nem sikerült megtalálni az egyensúlyt. Az átlagos emberek problémáival küzdöttünk. A napi rend, a munka és a magánélet irányítása lassan kicsúszott a kezemből, és ami a legrosszabb, hogy egyedül maradtam ezzel a problémával. Andrew rengeteget dolgozott, és sokat volt távol otthonról. Szépen csendben végignéztem, ahogy a mi nagy és közös álmunkból már csak az ő álma lett. Kitaszítottá váltam. A cégünk alapítását követően rengeteget dolgoztunk karöltve, hogy felfuttassuk és sikeressé tegyük, ami sikerült is. Szerettük azt, amit csináltunk, főleg, hogy együtt dolgozhattunk, küzdhettünk. A kislányunk születését követően azonban én kiestem ebből. A mindennapjaimat az otthon körüli folyamatos harc tette ki, és ennek hatására szépen lassan azt vettem észre, hogy elhatalmasodik rajtam a boldogtalanság érzése. Különös volt. Sokszor ostoroztam magam, hogy hálátlan vagyok, mert van két gyönyörű gyerekem, és Andrew mindent megtesz értünk. mégis eluralkodott rajtam a kilátástalanság. Kimondhatatlanul rosszul esett, hogy azt láttam nélkülem is remekül elboldogul a munkában. Nap, mint nap csak hallgattam, ahogy szenvedéllyel a szemében beszél a munkájáról, miközben én egyre több kételjel küzdöttem. Az anyai szereppel kapcsolatos szorongások és félelmek is felerősödtek bennem. Rettenetes volt, hogy borzasztóan egyedül maradtam. Ezt az érzést csak fokozta, amikor elmondta, hogy felvette a helyemre egy új tervezőt, és az igen tehetségesnek bizonyult. Már értéktelennek is éreztem magam. Pótolhatóvá váltam. Andrew előtt igyekeztem tartani magam, erősnek és magabiztosnak látszani, miközben titokban sokat sírtam. Szinte állandó lett a fáradtság, a fásultság. Már-már odáig süllyedtem a depresszióban, hogy nem maradt más csak a negatív gondolatok. Ennek az lett a következménye, hogy ingerlékennyi váltam. Andrew ezt a kezdetekben remekül kezelte. Türelmes volt, és úgy tett, mintha megértené a helyzetemet. Azonban ez nem volt igaz. Időnként rajta kaptam, ahogy a szemeit forgatja, és ott volt a tekintetében, már megint kezdi. Ennek okán az utóbbi hónapokban kicsit el is egymástól. Ez pedig csak rontott az állapotomon. Tudattalanul, de totálisan összeunlottam, és már el is hanyagoltam magam. Pánikba estem, hogy a házasságunk válságban van, és erről csak is én tehetek. Ez kihatott a testemre, a lelkemre és az elmémre is. Bátortalan, reménytelen és kétségbe lettem. Elveszetnek éreztem magam. Napok óta egyedül voltam, csak bámultam a falat, és folyton azt a kis szavkát láttam magam előtt, akit Andrew a helyemre alkalmazott. Csinos, szép, miközben én... pillantottam a tükör felé. Törölgettem a könnyeim a szemem sarkából, mert eszembe jutott a pillanat, amikor legutóbb megleptem őket az irodában. A kép beégett az elmémbe, ahogy Andrewra nézett, ő pedig vidáman kacagott. Olyan féltékenység marcangolta azóta szüntelen a lelkem, hogy azt hittem beleőrülök. Miért? Miért kell nekem ennyi küzdelem után szenvednem? Miért nem vagyok boldog, hiszen mindenem megvan? Amikor a kényaimat Andrewra borítottam, láttam a tekintetében, hogy hitetlenkedve néz. Szinte leolvastam az arcáról a gondolatait. Hová lett az a nő, akit megismertem? Féltem, hogy végleg elveszítem őt. Mégsem voltam képes megtalálni a talajt a talpam alatt. – Harihó, itt vagytok? – hallottam meg Ellen a hangját a lakásban. – Krisz! – Hát ő nem a világ túl felén van? Lassan feltápászkodtam az ágyról, és vetettem még egy utolsó pillantást a tükörbe. Kitöröltem a könnyeim, majd lebotorkáltam az emeletről. Nem válaszoltam, egyszer csak ott termettem előtte. – Jézusom, a szívbajt hozod rám! – sikoltott fel. Szia! Üdvözöltem. Hogyhogy hogy itt? Néztem rá. Gyönyörű, csinos és elegáns, mint mindig. Ő is. Én meg... Az utóbbi hónapokban nagyon keveset láttam. Talán ez is hozzájárult a hangulatom romlásához, hiszen nem volt kivel megbeszélnem a gondjaim. Andrew, nincs itthon? Beszélni szerettem volna vele. Pillantott körbe. Láttam megrökönyödött arcát, ahogy a konyhát pásztázta, majd engem. Egyikünk sem volt kifogástalan állapotban. Az elmúlt időben nem igazán volt kedvem összeszedni sem magam, se a lakást. – Beteg vagy? Baj van? – nézett rám aggodalmas arckifejezéssel. Válasz helyett azonban csak elsírtam magam. – Mi történt, Chris? – karolt belém és kísért a kanapéhoz. – Jaj, a mindenki csúszott a kezemből. Andrew pedig… – egy nagyot. Már biztos, hogy nem szeret. – döbbenten tátogott. Időbe telt, mire megtalálta a hangját. – Miből gondolod ezt? – kerekedtek ki a szemei. – Mit csinált? – Sosincs itthon. Igyekszik menekülni tőlem. – Bőgtem tovább. – Elüldöztem. – Ez butaság, csak sokat dolgozik. Nem régen beszéltem veled, de nem említett semmit. Láttam az arcán a kétségbeesést. – Hol vannak a gyerekek? – térképezte fel a házat. – Éppen olszanak. – kaptam a tekintetem a gyerek szoba irányába. Mondd csak, mióta tart ez? mutatott körbe. Úgy három hónapja kezdődött. Már nem hiányzom neki. Teljesen feleslegesnek érzem magam az életében. Felvett valakit a helyemre. Édesem, húzott magához közelebb és ölelt át. Ez olyan butaság, és ezt te is tudod. andrew szüksége van rád. Nem, Elena. Már ott van neki Angie, szipogtam. Ki az az Angie? vonta fel a szemöldökét. Hát az új tervezője. Látnád, hogyan néz Endrúra, ra Láttam őket együtt. Istenem, Kriszt, miért nem hívtál fel, hogy ilyen problémákkal küzdesz? Hiszen te depressziós vagy. Világosított fel. Te is csak azt hitted volna, hogy hisztizek. Vallottam be a félelmeim. Valóban ezt mondta? Mondta fel a szemöldökét meglepetten. Ez nem vallott andrew -ra. Férfiak, idióták. Igenis, van oka a nők kiborulásának, még ha néha ez csak Hisztinek is tűnik a szemükben. Akkor már régen baj van, ha mindenre csak legyint. Nem ezekkel a szavakkal. Jaj, kicsim, húzott közelebb. Ha sejtettem volna... Nem kell szégyelned magad, ha nem boróz ki időnként, nem teszed szóvá a sérelmeidet, nem hisztizel, nem próbálod megbeszélni a dolgaitokat, a kapcsolatotok sivárrá válik, kihűl, a közömbösség veszi át a hatalmat, és ez a boldogságotok végét jelentheti. A nő, ha szeret, nem burkolózik némaságba. De ő hol van most? Ő szintén, gőzöm sincs. A legutóbbi vitánk után rám csapta az ajtót, és fel sem hívott azóta. Ez már két napja volt. Két napja? Tiszta hülye. rázta a fejét. Mi volt az oka, hogy összekaptatok? Érdeklődött. Rajta kaptam, ahogy a kis kedvence fogdosra az irodában. Számon kértem, és ő felháborodott. Fogdosta? És Andrew ezt hagyta, Húzta ki magát döbbenten. Szerinte ez csak egy ártatlan érintés volt? Húztam el a szám. Szerintem meg nem. Azt kértem, hogy rúgja ki azt a nőt, de ő nem hajlandó. Értem. Nézd szívem! Ha meg akarod oldani a problémákat, akkor sürgősen a sarkadra kell állnod. Nem engedheted, hogy minden a darabjaira hújjon. Képtelen vagyok rá, ha nincs hozzá erőm. Ez nem igaz. Na, gyere! Húzott fel a kanapéról. Nézd, kriszt tudom, mi a baj. Nem érzed jól magad a bőrödben. Unalmas a város, nincsenek ismerősök, család vagy barátok. Magadra maradtál. Csak ő lenne neked, és csak rá számíthatsz. Tudja, hogy nem érzem jól magamit, mégis egyre többször magamra hagy. Amíg csak ketten laktunk, szinte mindenhova együtt mentünk, a munka pedig a mindenem volt. Ne érts félre, imádom a gyerekeket, ők az életem, de hiányzik Andrew és a régi önmagam, a munkám. Bólintott és jó esett, hogy megért engem. Próbáltam vele többször is beszélni erről sikertelenül. Az első alkalommal sírva összeborulás lett a vége, de valójában nem változott semmi. Megpróbáltam megint beszélni vele. Akkor nagyon mérges lett, hogy miért piszkálom megint, hiszen ő csak a mi érdekeinket nézi, és különben is örülnöm kellene, hogy biztosítja nekem, hogy itthon maradhatok. Mára már semmit nem csinálunk közösen, és kevés időt töltünk együtt. Hiányzik. Mosok, főzök és takarítom az egész lakást, neki pedig éjjel-nappal csak a munkájára esze. Totál feleslegesnek érzem magam az életében, mégis mikor ezt elmondtam neki, csak feszült lett, hogy pessimista vagyok, és nincs semmiféle gond köztünk. Tehát megint nincs eredmény, csak én fordultam be még jobban. Eléggé szétesve érzem magam. Rámenősnek, tapadósnak érzem magam, pedig nem ez volt a cél. Én csak szerettem volna, ha újra együtt dolgozhatunk. Andrew, szeret téged. Meg fog hallgatni, ha elmagyarázod neki, mi is a valódi probléma forrása. Találtok majd közösen megoldást. És ne haragudj, Krisz, hogy ezt mondom, de nagyon elhanyagoltad magad. Nézett végig rajtam. Te nem ilyen voltál. Pedig nincs is kiábrándítóbb látvány egy férfinak, mint egy kisgyerek a legújabb divat szerinti cuccban, mellette meg az anyja zsákruhában. Kicsit elszégyeltem magam, ahogy magamra pillantottam. Ezen változtatni kell, folytatta, ha fel akarod hívni magadra dró figyelmét. Nem anya üzemmódban, lebifizet felsővel kószosan kellene várnod haza, hanem meg kell próbálnod nőnek maradni. Pirított rám. Szex? Nézett kérdő, mintha csak az időjárásról csevegtünk volna. Nem válaszoltam, csak lesütöttem a szemem. Értem. Legtöbbször nincs idő és energia a szexre. Vagy ő fáradt, vagy én vagyok hulla. Félek, hogy eltávolodunk egymástól látta, hogy mennyire kiborít a téma. Krisz, szívem, ez nem csak a te hibád. Mindig kettőn áll a vásár. Ha egy férfi szereti a feleségét és a gyerekeit, akkor igénye van átvállalni dolgokat a gyerekek körüli feladatokból is, ami egyértelműen áldozatokkal jár. Andrew ebben tapasztalatlan, sosem volt családja. Neked kell tanítanod. Te pedig ne szégyed magad, mert attól csak az önsajnálatba erősz. Létezik az a szint, amikor maga alá kerül az ember. Mindenkinek lehetnek rossz időszakai. Csak az a nem mindegy, hogy összeszedi -e magát. Nézz szembe a gondokkal. Amit meg lehet tenni, azt igenis meg kell tenni. Már csak a saját önbecsülésünk érdekében is. Segítek, intézkedem. Kacsintott. Nem értettem semmit, csak vad telefonálgatásba kezdett, melynek eredményeként pár órán belül egy babysitter jelent meg tetrekészen a lakásban. Miután kiadtuk neki az utasításokat, Elena kirángatott a lakásból, majd egy szépségszalon előtt parkolt le. Ahhoz, hogy szembeszállj azzal a kis líbával és a démonaiddal, újra önmagad kell, hogy legyél. Jelen állapotodban nem vagy éppen versenyképes. Vissza kell találnod a régi önmagadhoz. Ha túl vagy a kezdeti sokkon, nézd mélyen magadba, és találd meg, hogy te hol hibáztál. Nem szabad feladnod. Le kell ezt a nehézséget küzdened. Voltatok már ennél nehezebb helyzetben is. Szedd össze magad, és helyezd újra középpontba a saját életedet, boldogságodat. Önsajnálatba burkolóztál. Gondold végig, mi az, amire vágysz, és küzdj érte. A boldogságot beárnyékolja a szomorúság, de a borút majd ismét derű követi, fogta megbíztatóan a kezem. A hegyre a mélyből vezet az út, majd a csúcsol ismét le a mélybe. Így van ez az életünkkel is. A rosszat mindig jó követi, nem lesz folyton nehézség, csak össze kell szedned magad. Szereted még, Endrút, igaz? Hát persze, lepüttem meg a kérdésén, mert a saját érzelmeimben soha egyetlen percre sem kételkedtem. Mindennél jobban. Nos, akkor harcolj érte, ne add fel. Kriste olyan dögös csaj vagy, hogy akármilyen is legyen ez az új tervező, melletted labdába sem rúghat. Erről hamarosan Andrew is felvilágosítást fog kapni. Menj szépen be, és mire kijössz rád, se lehessen ismerni. Én pedig intézem drút. t Mosolygott bíztatóan. Nem tudom miért, de egy kis remény költözött a lelkembe. Rohantam a szalon irányába, és elhatároztam, hogy nem mondok le drúról.